Малашка стояла та тільки хлипала, як хлипають малі діти. Вона й слова не могла промовить. І сльози, і кривда, і радість так здавили в грудях, що вона ледве зводила дух. "Де ж ти, дочко, тут пробуваєш?" спитала малашку свекруха плачучи. "Отут служу в добрих людей, стала в матушки занаймочку", насило промовила малашка, показуючи рукою на проскурницю. "Це Малашка, мабуть, за тобою прийшли родичі?" спитала проскурниця. "Шкода мені тебе". В мене ще не було такої доброї та робочої наймички, як ти. Ми, матушку, візьмемо з собою малашку, — обізвалась мати. Господи, як вона вимучила нас, доки ми її знайшли. Слава тобі, Господи, що таки знайшли. Народ ворушився, гомонів, розпитував. Цікаві молодиці обступили малашку, її матір та свекруху. Проскурниця покликала Мелашчину рідню до себе в хату. Вертайся, дочко, додому. Тобі ніхто й лохого слова не скаже. Викручувалась свекруха ласкавими словами. «Та вже ж вернуся, нігде не дінусь! Якби вони знайшли мене, то я, мабуть, сама вже не вернулась би!» Другого дня Малашка з ріднею вийшла з Києва. Всі йшли бором смутні та невеселі, а бір гув, як море в негоду тихішого вітру та наводив сумно, на сумні, без того душі. Малашка прийшла додому і свекруга справдила своє слово. От того часу вона знову блила Малашку солодким медом. А Полин неначе сховала десь у кумору для Мотрі. Кайдашиха боялась, щоб Малашка знов не чкурнула на Басарабію або й за границю. Сльози та несподівана тривога помирили сім'ю, неначе всіх помиряючи смерть. Вернувшись додому, Кайдашиха поїхала в Богуслав на ярмарок. Набрала Малашці на спідницю і на хвартух, купила здорову гарну хустку і новий жовтий з червоними квітками очіпок. Через два тижні Малашка оброднилась. Вона мала сина. В кедешевій хаті стала мирнота. Свекруха помирилась з невісткою. Зате на дворі, між двома господарями, старим та молодим, почався нелад. Лаврін вже вважав на себе як господаря. Він був менший сину батька, і все батьківське добро по українському звичаю припадало меншому синові. Лаврін знав, що батькова хата, батькові воли і вози – все батьківське добро, все те його добро. Він перестав слухати батька, а батькові хотілося порядкувати в господарстві. Кайдаш постарівся і став ще частіше заглядати в корчму, запиваючи давнє пенщане горе. Всі гроші, що він заробляв у пана та в людей на возах, на плугах та боронах, старий Кайдаш пропивав у шинку. Він не давав Лаврінові грошей до рук, і Лаврінові стало важко покорятись дражливому та лайливому батькові. В Петрівку починалась косовиця та грабовиця, а тим часом до і ранній ячмінь-рихоль. Старий Кайдаш загадав з вечора Кайдашисі та Милашці гребти сіно, а Лаврінові косити ячмінь. Другого дня Милашка взяла на руки дитину, прочепила на спині колиску і три ноги для колиски. Кайдашиха забрала граблі, тикву з водою, і вони вирядились у поле. Старий Кайдаш порався в повіці коло свого майстерства. Коли дивиться він, серед двору Лаврін запрягає воли, а коса лежить на призбі. «Чом це ти, Лавріна, і досі не йдеш у поле? Чи ти не бачиш, що сонце вже отут -от поверне на полудень?» – спитав Кайдаш. «Та нащо що ж ти оце запрягаєш воли? Поїду до млина. Казали мати, що нема борошна». Обізвався Лаврін, завертаючи воли до воза. А я ж тобі велів іти косити ячмінь. Постоїть до завтра. Ніде не дінеться, не втече. Ти ж знаєш, що ячмінь зовсім стиглий, зараз висиплеться. Ячмін ще не зовсім вглий, ще два або й три дні постоїть, обізвався Лаврін. Гей, перістий! Шість ставай, крикнув він на вола. Йди в поле косити, кажу тобі. Як треба буде до млина, то я сам поїду, і я дорогу знайду. Ідіть, тату, в повітку та майструйте коло Син не слухав батька. Старий Кайдаш плюнув і пішов у повітку. А Лаврін почав запрягати воли. «Заженуть мене синки швидко на піч», – думав старий Кайдаш, майструючи в повітці. Другого дня Лаврін узяв косу і пішов з милашкою та з матір'ю до ячменю. Батько мовчав та тільки поглядав на Лавріна. «Чи це йдеш на поле, не питаючись мене?» – спитав Лавріна батько. «А хіба ж Карпова спитається, як йде на поле? А чим же я гірше от Карпа?» Обізвався Лаврін, кинувши косу і перевесла на плечі. «А як прийдеться платити подушне та за землю, то й тоді мене не спитаєшся?» Сказав Кайдаш. «Ви берете гроші в свої руки, то ви платіть. Давайте мені гроші до рук, то і я буду платити, сказав Лаврін. «Може ти хочеш, щоб я і тобі виділив твою частку Поля, як Карпові?» «Хм, нащо, ваша частка і моя частка. Ви сьогодні господар, а я завтра», сказав Лаврін. «Добре поважаєш старого батька». «Покарав тебе Господь за мене, а як на тебе, то твоїх дітей», – сказав батько. «Не питай старого, а питай бувалого», – сказав Лаврін. «Карали ви мотрю, карали вже і милашку, і без Господа. Буде з нас тієї кари?» З того часу Лаврін загарбав хазяйство у свої руки. Батько мусив мовчати і рідко коли вмикувався в хазяйство. Він більше майстрував, заробляв гроші, постив усі п'ятниці та згоря сливи щодня вертався ввечері додому з шинку п'яний. Його голова стала сива, аж біла. Тільки брови чорніли на широкому блідому лиці та темні очі блищали, не наче у ямках, глибоко позападавши під бровами. Разом з спасівку старий Кайдаш пішов в суботу на вечерню. Сонце стояло над лісом. Церква була порожня. В бабинці стояла одним-одна баба. Кайдаш став навколішки і бив поклони. Дяк співав жалібно-церковну пісню. Коли це чує, Кайдаш щось потягує тоненьким голосом за Дяком. Голос лився, як срібло, десь зверху. Він підвів очі і глянув на іконостас. Зверху на іконостасі стояв чималий золотий хрест з терновим вінком на перехресті, а по боках коло хреста стояли навколішки два позолочені янголи. Кайдаш глянув на янголів, вони розтулювали роти і співали разом з Дяком тоненькими голосами. Кайдаш стривожився і удві очі. Глянув він на намісні образи, і вони співають. А разом з ними співають усі образи в церкві. Кайдаш перелякався і став на ноги. Слухав він і дивується. Кайдаш повертав головою на всі боки, всі образи співали. Дивиться він на образ Варвари. Варвара заворушила пальцями, повернула очима, на їй убрання замаяло. На образі параскеви п'ятниці з розкішними розпущеними по плечах кисьми, з квітками на голові. Квітки на голові затрусились неначе наче од вітру. Параскева п'ятниця повернула очима на його, мов жива. Кайдаш злякався і вийшов з церкви. У притворі на стіні висів здоровий образ страшного суду. Кайдаш глянув на його скоса. На образі внизу була намальована в пеклі здорова коняча голова з білими гострими зубами. Та голова засміялась до його. Полум'я в її роті загойдалось, мов свічка у двітру. Невеличкі постаті грішників та чортів в зубах заворушились, мов комашня. Маленькі хвостаті та рогаті чортики висолопили до його язики. Кайдаш перелякався, одвів очі від страшної картини і вийшов на двір. Він сів на східцях і схилив голову. На дворі було тихо, як у хаті. Сонце стояло низько над самим лісом і пронизувало світом верхи лісу, зелені, як трава на степу. Над лісом від сонця тяглися не наче довгі стюжки та стрічки, виткані з світу і золота. На заході стояла одним-одна хмарка на чистому небі, вся золота з червоними краями.